S'hi han fet des de concerts d'allars, la locomotora negra n'era uns, uns assidus, fins a obres de teatre de caràcter més o menys transgressor. Una activitat, però, que a partir d'ara s'ha de ressenyar en un temps verbal escrit en passat, després que l'Ajuntament de Barcelona hagi prohibit la celebració de més espectacles de pública concurrència a l'Espai 30. Un indret, aquest d'estètica i referències berlineses, que, juntament amb la veïna Nau Ivanov, conformava un dels pols culturals més actius del districte de Sant Andreu i de la Sagrera en particular. L'ordre d'assessament, per tant, ha mobilitzat el teixit associatiu del barri i els partits polítics de l'oposició d'esquerres, que avui demanaran explicacions al govern municipal sobre què farà i, sobretot, quan, per garantir la continuïtat de l'equipament. La solució, però, no és fàcil, sobretot perquè hi ha terceres parts implicades amb molt a dir. Però posem-nos en antecedents. Una denúncia feta per un veí el 13 d'octubre d'aquest any, canalitzada a través de la Guàrdia Urbana i posteriorment a la Síndica de Greuges, sobre els sorolls que es registraven a la sortida de l'espai, va permetre detectar la seva llicència era per fer-hi actes de difusió cultural, com ara reunions o exposicions, que s'hi podran continuar fent, però no per activitats de pública concurrència. Les revisions posteriors, a més, també van acreditar que per ajustar-se a la normativa calia fer-hi obres, com ara millorar les sortides d'emergència o insonolitzar-la. Estan així les coses? Forts municipals han explicat que el dia 2 de novembre la Guàrdia Urbana es va personar l'equipament per fer efectiva l'ordre d'assessament en constatar que s'hi estava fent una actuació no permesa. Tot plegat, s'ha, o s'hauria, de reconduir un cop l'espai 30 passi a ser del consistori, com es pretén. Hi ha, però, un escull, i no pas menor. El terreny està afectat per un pla urbanístic i hi ha un litigi obert amb el propietari dels terrenys per un deute que impedeix que l'Ajuntament de Barcelona pugui assolir-ne la propietat. Caldrà temps. Temps, però, és justament el que no té l'equipament. Doncs sí, la veritat és que és així. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM Associat un poble que us parla d'acompanya Gemma Hermoso, al Pau com a tècnic i en Jordi García.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 I comencem com vam fer ahir eh, parlant del Canòdrom, que es convertirà en un connector entre empreses creatives i creadors. L'Ajuntament ha iniciat les actuacions d'adequació de l'antic edifici del Canòdrom per convertir-lo en un connector entre empreses creatives i creadors. És previst que la totalitat de l'equipament estigui en funcionament aquest any. La inversió prevista és de 1,3 milions d'euros. Avui en parlarem i hem dedica a l'espai sorgeix del desenvolupament d'una de les prioritats del govern municipal, que és la promoció de la creativitat i la innovació a la ciutat. La proposta contempla que aquest edifici sigui un dels grans elements dinamitzadors de les noves propostes creatives emergents a la ciutat, tot creant una organització que actuarà com una entitat de promoció dels nous productes i serveis desenvolupats pels creadors de la ciutat. L'equipament serà un connector entre les empreses que puguin fer ús de la creativitat existent a la ciutat i als mateixos creadors. La gestió d'aquest equipament es farà amb col·laboració público-privada, tot traient a concurs l'ús de l'espai i establint un contracte marc de gestió per part de l'empresa que es faria càrrec de la gestió integral de l'espai, a la que l'ICUB li donaria suport, sobretot pel que fa als serveis d'acceleració d'empreses, suport a nous creadors, gestió, etc tots els serveis d'orientació i promoció que obren noves oportunitats al mercat per a la comunitat creativa de la ciutat i que són d'interès general. Doncs precisament, ara que la gent ens ho deia, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb l'ICUP, que és l'Institut de Cultura de Barcelona i és qui doncs, encarregarà de gestionar una mica aquest nou equipament, el Canodrum. Des de l'espai s'oferiran tres tipus de serveis prioritaris enfocats a oferir sortides al mercat, a la indústria i al talent creatiu de la ciutat amb un vessant clarament internacional. L'edifici del Canòdrom està situat al barri del Congrés de Sant Andreu. És de titularitat municipal i compta amb 1.300 metres quadrats de superfície. Es va construir l'any 1960 i el va dissenyar Antoni Bonet i Josep puig Tourné i per la seva singularitat arquitectònica va ser catalogat com a Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. L'any 2010, l'edifici va passar a mans municipals i es va iniciar la seva rehabilitació. Doncs també hem de parlar-vos d'altres informacions que, que paren la nostra atenció en el dia d'avui. I és que es preveu la reurbanització del passatge Coello, això és, el barri de la Sagrera. Actualment està en procés de licitació la reurbanització del passatge Coello per tal de fer... Aquesta via, un espai en plataforma única, sense aparcament, i una línia del Brat al costat del mar. L'actuació compta amb un pressupost de licitació de 315.905 euros i un termini d'execució de dos mesos. La distribució de la via quedarà amb una franja al costat de mar de 3,65 metres d'amplada en la que es concentrarà el mobiliari urbà, és a dir, arbres, il·luminació, aparcament de bicicletes, un espai per al pas de cotxes a la part central de 3,5 metres i una nova franja al que seria el costat muntanya de 2,8 metres d'amplada. El paviment de les voreres es faran peces de formigó prefabricat i la zona de vehicles disposarà de ferm aglomerat asfàltic tintat de color vermell. Els límits de les línies de canvi del tipus de paviment es ressaltaran amb cordons de 30 centímetres d'amplada de peces de granit i es posaran pilones en aquells punts on sigui necessari. El passatge comptarà amb una sortida directa al carrer Garcilasso, sense connectar abans amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, com es fa ara. Això generarà un espai que s'aprofitarà per la creació d'una placeta. Es modificarà la connexió del carrer Sant Antoni Maria de Claret amb el carrer Garcilasso i hem de dir que l'enllumenat es farà amb columnes baixes i llumeneres de leds. I del barri de la Sagrera ens n'anem a l'altra punta de Sant Andreu. Parlem de Baró de d'Oibé i és que la nova plaça d'aquest barri de Baró de d'Oibé doncs és més a prop de fer-se realitat.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 El nou espai estarà molt lligat amb el nou centre cívic del barri i casal de gent gran. De fet, una part de la plaça servirà d'entrada a l'edifici i es podrà utilitzar per activitats del centre. Les obres de l'equipament també estan ja estirant durant aquest primer trimestre del 2015, el que vol dir que estarem pendents de veure què és el que passa en aquest barri, en el barri de Baruda Vivert. I per acabar, un punt cultural, i escull parlarem en directe amb Alberto Rubio. Doncs hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra va inaugurar ahir una exposició de maquetes d'aquest senyor, de l'Alberto Rubio. Fins al 31 de gener, el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix una exposició de maquetes d'Alberto Rubio. Doncs es tracta d'un escultor del Bon Pastor, que ens mostra els seus darrers treballs escultòrics en temàtica de maquetes, algunes d'elles de llocs emblemàtics de Sant Andreu de Palomar, com ara Masies Andreuenques, parròquies de Sant Andreu i de Palomar i del Bon Pastor, la seu del districte de Sant Andreu també està en maqueta, la casa... Casa Cuna també, de la Fabra doncs entre d'altres i aquesta activitat doncs el podeu gaudir al passadís de l'Auditori de, de Can Fabra i és organitzada pel Districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Can Fabra. Els dies en què podeu gaudir d'aquesta exposició de maquetes d'Alberto Rubio és de dilluns a dissabtes de 5 de la tarda a 9 de la nit. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Busca el centre dins del teu cas Com un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 Doncs sí, aquests dies estem parlant bastament de què és el que està passant al barri del Congrés, perquè precisament doncs, dijous passat va haver-hi la presència del nostre alcalde, el senyor Xavier Trias, i també del tinent d'alcalde de Cultura, el senyor Jaume Xurana. El motiu doncs, és que el Canòdrum, el que tothom coneix com el Canòdrum de la Meridiana, es, es converteix en una Barcelona activa dedicada als projectes de les arts, les ciència i la tecnologia. I per parlar-ne, donem a l'altra banda del fil telefònic... ...la directora de Creativitat i Innovació... ...de l'Institut de Cultura de Barcelona, a l'ICUP... ...la senyora Inés Garriga. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, és així, no? S'ha treballant per la creativitat, per la innovació... amb aquest nou canòdrom que ben aviat doncs, tindrà l'oportunitat... ...de poder, poder accedir-hi i veure com, com està quedant, no? Uh -huh. Correcte, sí. Ha de ser un gran, un gran espai per al talent creatiu i alss emprenedors eh, culturals per uh -huh. ajudar-los a convertir les seves idees creatives en, en prototips, en nous serveis, en productes eh, que arribin al local a, a, i al mercat, tant local com internacional. Uh -huh. com molt bé has dit, en àmbits com les arts, la tecnologia i la ciència. Exacte. També, doncs, donant un cop d'ull el que és la creativitat, apropar també el coneixement i, i la innovació, no?, segons ens deia l'alcalde Trias l'altre dia. Sí, sí, sí. O sigui, eh, a part d'estar, de ser un espai on el talent creatiu eh, podrà mm. fer possible les seves idees, el que volem és que el parc de recerca creativa també sigui un equipament per als ciutadans mm. de Barcelona i sigui un espai per als veïns de Sant Andreu, justament per incentivar eh, la participació d'aquests ciutadans en els diferents programes de, de formació amb creativitat i innovació que es duïn a terme al Canódrom. Mm. Es tracta d'una curiosa història que es detalla doncs, veient la, la, la història, no? o sigui, partim de... de d'una zona doncs, que es va posar en marxa cap al principis de la dècada de, de, del segle, segle XX i que ara doncs, es torna a transformar per donar-hi una cabuda doncs, més, més dinàmica, només més cultural. Sí, sí, sí. volem que, que sigui un espai per la creativitat i la innovació de la, de la ciutat i que ens ajudi a, a poder assolir els nous reptes d'aquesta nova era del segle XXI. Uh -huh. uh, serà l'avançada d'un projecte doncs, uh, molt ambiciós no? el que es està parlant en aquests moments sí, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. sí, sí. molt ambiciós uh -huh. mies, mies. i què és el que la gent doncs, trobarà en aquest canòdrom en aquest canòdrom hi, hi trobarà moltes, moltes coses uh -huh. hi trobarà un espai com he dit de, de formació per poder eh, formar en temes de creativitat i innovació el talent de la, de la ciutat i compartit amb programes que, que obrirem als ciutadans. Hi haurà un altre espai on hi trobaran eh, talent, persones, eh, desenvolupant els seus projectes creatius, molt obert perquè puguin compartir els diferents equips les seves, les seves idees. També hi haurà un espai per les empreses o professionals uh -huh. que ens ajudin o que ajudin aquest talent creatiu a fer uh -huh. més viables els seus projectes. I un gran espai diàfam, uh -huh. perquè ens interessa molt, eh, nosaltres quedem molt amb la cocreació uh -huh. i en resoldre els reptes conjuntament. Llavors, el Canodon tindrà un gran espai diàfam uh -huh. on hi farem sessions eh, de cocreació que el el talent i, el, i els diferents equips que estiguin desenvolupant els seus projectes podran compartir amb ciutadans amb les empreses uh -huh. És a dir que uh, s'està parlant d'una proposta en què les nos uh, doncs, la, la nova dinamització de la ciutat doncs em pot ajudar uh, areure aquest, aquest aquesta in innovació endavant. No? Correcte, és un espai d'oportunitats per al sector cultural i creatiu, que el que volem és ajudar a fer possible les seves, les seves idees, que no desapareguin, mm. perquè és un sector que en té moltes. I, I com sabeu, les idees en la seva fase inicial doncs és molt fàcil, que es perden, mm. que es perdin si no troben els equips els professionals que els ajudin a tirar-les endavant. I el canódrom, la idea és que això no passi. Mm -hmm. Doncs et passo una vella companya, Gemma, a veure què és el que et pot preguntar. Hola, Inés. Hola. Mira, jo et volia preguntar, dintre de la formació que has esmentat per ciutadans de Barcelona en general, m'imagino, no només per, per veïns, heu pensat amb la formació en escoles, instituts... Uh, bueno, les bases una mica de, del tema de la creativitat és molt d'or encara parlar-me perquè tots just estem ara iniciant però sí que està sobre la taula el poder crear o si sigui, som molt conscients que perquè el canódrom uh, funcioni hem de fer capaços que no sigui un fet aïllat sinó que uh -huh. que, que arreli en el barri i en el districte i per tant som molt conscients que una bona manera de fer-ho és eh, doncs, trobant les aliances oportunes amb el sector educatiu. Mm -hmm. Exactament. Per, per, per preparar això, per... aquest futur talent, Exacte, no? No? Bueno, és que penso que és el moment, no? Sí. Que a vegades d'adults ja no tenim aquesta part tan desenvolupada i és un moment primordial, no? Mm Ho -hmm. tindrem sí. en compte. Gràcies. Perquè aquest espai del canòdrum pot donar a conèixer la, la ciutat de Barcelona de manera, jo crec, internacional, no? Uh -huh. O sigui, no sé si és una d'aquestes les vessants que heu tingut en compte, també. Sí, sí, sí. I, a més a més, eh, jo m'atreveixo a dir que ja l'estem posicionant fins i tot abans d'obrir les, les portes. De fet, eh, demà eh, mm. me'n vaig a Lisboa justament perquè hi ha una trobada, en diuen, de Creative Hubs, mm. que mm. són espais similars al Canòdrom, de tota Europa. Són equipaments que estan ajudant eh, el sector de la indústria creativa eh, justament per explicar el que estem, el, el que estem muntant nosaltres eh, aquí. A més a més, un de dels nostres objectius és no només treballar amb el talent creatiu de Barcelona, sinó treballar l'intercanvi d'aquest talent amb altres ciutats eh, d'arreu del, del món, perquè creem que aquestes sinèrgies doncs, són molt vantatjoses de cara a desenvolupar eh, idees i, i equips. I estem treballant amb altres ciutats, estem explicant el projecte per convèncer-los de que, de que ens ajudin a portar el seu el seu talent a la ciutat de Barcelona i treballar amb el nostre talent. Uh -huh. I els joves tindran el seu espai també aquí al sí. Canòdrom? Sí, sí, sí. Totalment. Man... Sí. Nous... Sabeu que els, eh, aquest espai el que gestionarem amb Incubio uh -huh. i un dels seus objectius és, és promoure programes específics per joves menors de 25 anys. Uh -huh. Per tant, podem estar contents no, aquí a Sant Andreu perquè comptem amb la Fabra i ets... Comptem amb el Museu del Disseny i ara el Canòdrom doncs, també serà una sortida important per als joves creadors, no? Correcte. Nosaltres parlem de l'eix de la creativitat de la innovació i, i és molt important que aquests tres espais eh, treballin conjuntament i, i en aliança. Uh -huh. Per tant, tal com ens deia el, el tinent d'Alcada de Cultura, al Jaume Siurana, s'està doncs reflectint unes idees que ens ajuden a donar a conèixer la ciutat mm, des de moltes des, des diferents vessants. No? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs eh, si voleu afegir alguna cosa més al respecte sobre el canòdrum... Sí? Ah, a mi m'ho dius? Perdona. Sí. <ríe> ah, bueno, afegir que estem, uh, estem molt il·lusionats tot l'equip que, que hem estat al capdavant de la coordinació d'aquest uh -huh. projecte i amb moltes ganes i que és un projecte que està sent molt ben rebut a nivell internacional uh -huh. i, i també amb els diferents actors uh, de la ciutat amb els quals ja hem començat a, a treballar. Uh, per exemple, parlar també de les universitats, no? amb les uh -huh. quals ja, hem, ja hi tenim aliances, doncs, uh, bah, que, que jo espero que, que vagin creixent no? en aquests propers mesos fins a l'obertura de, del canòdrom entre juliol i setembre d'aquest mateix any. Uh -huh. També esperem doncs, que els veïns del barri del Congrés, que estan precisament al voltant d'aquesta de, zona del, del canòdrom, doncs, també estiguin satisfets d'aquest espai, no? Uh -huh. Sí, no. sí, que estiguen orgullosos. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs Inés Garriga, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. dir que Inés Garriga és la directora de la Creativitat i Innovació de l'Institut de Cultura de, de Barcelona a l'ICUP. Moltes gràcies per atendre'ns i no, ens, retrobem, ens retrobem en una altra ocasió. Que vagi molt bé. Molt bé. Vinga, bon dia. D'acord, doncs, eh, que us dèiem, Inés Garriga, avui en directe en aquest programa, ella és directora de creativitat i innovació de l'ICUB. Doncs el que farem ara mateix, eh, farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara. He tanto per fi sortim a passejar entre els lilas. Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Doncs portem aquests dies felicitant el Bon Any a tota la gent que s'incorpora en aquest programa i ara tenim el, el, el moment just per donar la benvinguda i el, i el Bon Any als Mossos d'Esquadra d'aquí de l'Oficina de Relació amb la Comunitat i tenim a nosaltres al Jordi Ruiz, molt bon dia. Molt bon dia i bon any a tothom. I bon any. <ríe> doncs avui volem parlar de les estafes al gas, oi? Sí, perquè ens, a l'oficina d'anúncies estem recollint bastantes denúncies d'estafes del gas mm. i ara en farem cinc cèntims de, de què inconsisten les estafes del gas i donarem quatre consells de seguretat per evitar les estafes. Uh -huh. Perquè n'esteu rebent moltes? O... Bé, bueno, hem rebut bastantes, mm. més de les que desitgem. Mm. No, no sé la quantitat, però sé que, que hi ha estafes. Llavors... Ens des dels nostres jefes diuen que, que a veure si ho difundim una miqueta i Clar. fem, a més a més, nosaltres que fem les xerrades als casals de gent gran, que uh -huh. són les persones que més estafes reben uh -huh. eh, doncs uh -huh. nosaltres fem les xerrades als casals de gent gran no només dels gas, sinó en prevenció de que els hi treguin els calés el dia 25 uh -huh. furs, que no facin negocis al carrer doncs aquesta és la que estem més incentivant ara uh -huh. en, i en què consisteix aquestes estafes? Ups. doncs la gent gran té desconeixença de què li passa quan, quan venen a fer una revisió. I normalment, com que veuen el cartell de que hi ha una revisió del gas, sí, sí. doncs truquen a la porta està fa del gas, que són els que aprofiten ells. Uh -huh. Ells veuen, posen un cartell als immobles que diuen tal dia es passarà a fer la revisió del gas. Ell, la gent no sap si és aquell dia, si no és aquell dia, doncs aprofiten i van a fer una revisió del gas. Uh -huh. O encara que no sigui el paper, truquen som del gas, venia a fer una revisió. Uh -huh. La gent no se'n recorda si és cada 4 anys, cada dos, cada un... I la gent gran què fa? Obren la porta, miren, i s'aprofiten de que no demanen un pressupost, eh, els hi foten la por al cos, miri que això va ha de canviar, senyora, si no potser un dia es queda dormida i no es desperta més, perquè perd gas, que pot sortir volant vostè, i que com que la desconeixença, doncs no canvien. I després paguen 300, 400 i 500 euros. Però això encara el problema que ens trobem vegades també que no només va un, sinó van dos un està arreglant el calentador i l'altre està netejant, però no la pols l'està netejant els calaixos de les joies o tot el que troba perllà. allà uh -huh. clar, jo el que he vist en el, en el cas de les, del gas és que pengen el cartell a la porta sí i és clar, és ja, si veuen que hi ha el, el cartell i està a la porta doncs eh, poden passar en sí, qualsevol moment no? però és que clar, no te'l pengen la mateixa setmana el pengen igual dues setmanes abans en recordis que ha d'estar si no ha de deixar alguna persona al seu càrrec a fer... el primer de tot que han de fer és quan truquen a la porta del gas vale, deixi'm el seu número d'instal·lador uh -huh. ja està, no fa falta que obrin la porta a ningú li diuen el número vostè, el gas sempre es cobra mitjans factura mai ve ningú a cobrar-li cas al gas doncs la mateixa factura en gran li posen el número miri, estan fent vostès revisions a tal lloc, tenen vostè contratat a tal, instal·l a tal instal·lador? sí, el deixen entrar, que no? doncs pues no el deixin entrar miri, vindran sí. un dia li diren, li haurem de tallar el gas perquè no fer la revisió, vale, doncs llavors si que el deixo entrar i me la ara, és que si no entra tothom allà i ens trobem aquest problema si són instal·ladors li diran miri, truqui aquest número que hi ha a sobre de la del paper que li diria a vostè Clar. perquè si jo que instal·lador sóc de los malos sí. i li dic truqui aquest número i assessoris vostè a si hi ha venir o no li està donant un número que està compinxat amb un altre que diu sí, sí, i t'estan fent la revisió primer de tot totes les revisions es cobren mitjançant el banc i la factura no es cobren in situ que vostè decideix fer una instal·lació del gas o fer qualsevol cosa primer de sempre un pressupost per vostè acceptar-ho o no no pot ser que vinguin, et canviïn un tubo i et cobrin 400 o 500 euros que és el que fan el problema que ens trobem és que el que està fet uh -huh. ells són realment instal·ladors del gas tenen el carrer d'instal·lador però com que vostè no ha demanat un pressupost i li ha fet una feina perquè nosaltres arribem allà sí, sí, m'ha canviat això però nosaltres desconeixem el que val si vostè ha dit que sí, que ho arregli perquè té poca, un dia no s'aixequi perquè perd gas uh -huh. ells abusen d'això llavors vostè com que ho ha acceptat ho ha de pagar aquí, no és una estafa uh -huh. vale. vostè el uh -huh. que ha de és de demanar el pressupost i acceptar-ho no que no ho accepta, però pues, mira no ho accepto ja pot marxar uh -huh. ja està. Uh -huh. altra uh -huh. cosa molt important han de tenir en compte i memoritzar-ho, que és difícil uh -huh. però que és obligatori cada 4 anys menys de 4 anys ja no és obligatori uh -huh. igual hi ha gent que té contractada les escales de veïns que venen cada 2 mesos Ai, cada dos anys, pel que sigui, perquè ho han decidit amb una junta. Però que obligatori la del gas natural és cada quatre anys. I habitualment et posen una enganxina al I comptador, de manera que pots veure, més, pot, sí. pots, pots veure... tu pots veure'n allà o te'l posen al calentador o a un lloc visible. Uh -huh. Sobretot, que no deixin entrar ningú, que no toqui, uh -huh. que normalment va una persona només, que normalment quan truquen i no li obre la porta, li deixen a la entre la porta i el mar de la porta un, un forma han passat posis en contacte amb aquest número de telèfon que és un oficina del gas natural uh -huh. o sigui que això hem d'intentar estar quan posen aquests cartells que aprofiten ells de passar estar al quites d'apuntar-nos al dia que si som nosaltres que tenim iaios estar també a la guaita uh -huh. tal dia hem de venir iaio recordar-li, recordar les recordar-li recordar recordar si nosaltres ens perd la memòria la gent més encara sí. I llavors hem d'estar una mica conscients de trot i evitar aquestes estafes perquè és que realment fa molt de mal. que Una persona cobra 400 euros al mes si li treuen 400 euros d'una tacada doncs ho passen malament. Mm -hmm doncs intentar evitar aquestes estafes sobretot les que van a domicili no? clar, sí, sí, evitar sobretot i ara més a l'hivern, perquè hi ha molta gent que té l'estufa aquella de botano a tota la vida la sí. gent gran i que com que surt de la tele s'ha cremat un pis, s'ha mort dues persones perquè hi ha mala combustió ells ho aprofiten tot vinc a fer una revisió del gas del gas? Téu, eh, que és així fàcil, vostè té estufa de botano? sí, sí que tinc doncs miri que hi ha molt... Buah. Quan li diuen que hi ha molt de parell, que això ja mm, s'hi posen nerviosos, se'l deixen entrar, i canvien, quan ets, uh, té 200 euros. A veure, sí. si una estufa nova val 100 euros, com pot ser que vagi 200 amb això? Això hem de conscienciar la gent i per això intentem explicar-ho a, a tots. Doncs sí. I és important poder-ho explicar perquè els, si ens estan escoltant doncs, en aquests moments gent gran doncs, que ho tingui molt en compte. A veure, que pot ser qualsevol, eh? però normalment la gent gran és la que té més desconeixença d'aquestes tipus d'estafes uh -huh. i són els que més pateixen per desgràcia aquestes estafes. Perquè la gent una mica més hàbil diu, si l'any que ve l'any passat ho vaig passar, o fa dos anys uh -huh. tanques o no, perquè normalment no obres directament, preguntes a través de la porta o mires per la mirilla si són ells realment i mires, no, no em toca. Vale, vale, ja arribarà a vostè. Clar, uh -huh. això està fàcil, però clar, la gent gran és més difícil encara. Doncs sobretot a eh, la gent gran que ens estigui escoltant ara mateix, que tinguin en compte aquests eh, consells que ens està oferint el Jordi Ruït amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu. Vale, molta gràcia, sobretot recordar que no han de pagar res en mà, que totes les factures del cas es paguen a través del banc. D'acord. Doncs això, que bueno, s'ha de pagar al banc. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres el que fem ara mateix anem a una mica de música i tornem amb més informació. Fins ara. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir que, abans d'acabar l'any, ja vam parlar amb el, amb el senyor Xavier Baciana d'un tema doncs que segurament preocupa a molta gent i sobretot a la gent que... Eh, està interessada en la cultura que es fa als nostres barris i és que l'Ajuntament de Barcelona doncs, ha prohibit la celebració de més espectacles de pública concurrència a l'Espai 30. Doncs perquè ens informin d'aquest tema tenim precisament el director de, de la Nau Ivanov, el Xavier Baciana, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns què és el que està passant amb l'Espai 30 perquè hi ha molta gent que està interessada en poder accedir a aquests concerts a aquest, per exemple el concert de, de jazz i, i, i d'altres mm, què és el que està passant perquè no, no ho sabem no? El, què és el que mm, està, doncs, impedeix que l'Espai 30 ofereixi més, més concerts Mira, en principi no és que hi hagi moltes novetats, continuem una mica igual que ja fa un mes, o més i pico, des que ens van notificar que no podíem fer espectacles ni concerts de música. Sé que hi han negociacions, evidentment hi ha hagut una mobilització molt gran. Nosaltres hem recollit més unes d'unes bueno, 3.000 signatures de persones que s'han vingut a, a donar el seu apollo mm. per intentar canviar aquest... Això, no? I, bueno, si han... Reunions de l'Ajuntament, les entitats de la, de la Sagrera s'han reunit amb el districte, amb el regidor i li estan demanant també una solució. Sé que concretament sé que avui hi ha una reunió, crec que important, en la que l'Ajuntament notificarà a les entitats doncs en quina situació, quines mesures de moment es prenen. Sé que novetats encara jo personalment no en sé massa. Sí que sé que hi ha hagut moltes reunions i avui m'imagino que aquesta tarda sabrem alguna alguna uh -huh. cosa. Nosaltres seguim esperant, uh -huh. evidentment hem deixat de fer doncs tot el que ens han demanat els uh -huh. concerts, el jazz o què tot o que és música. Uh -huh. Això ens condiciona molt una mica sobre les, les el sobreviure de la gestió d'aquest espai, uh -huh. però bueno continuem lluitant cada dia per tirar-ho endavant i fer-ho sostenir igual. Uh -huh. Perquè tot plegat, eh, el que sembla ser és que eh, el que es vol és que l'espai 30 passi a ser del, del consistori, no? Aquesta seria bueno, una sí, de les idees. Uh, sí, una mica les naus que nosaltres ocupem uh -huh. uh, pràcticament <coughs> passen a ser municipals fruit d'una reparcel·lació, un pla de reparcel·lació que hi ha hagut aquí en els entorns de de Sagrera uh -huh. i bueno, doncs en aquests moments en el que les naus ja són municipals doncs l'Ajuntament ha de solucionar el tema aquest hi ha d'haver algunes obres d'adequació uh -huh. i això és el que s'està negociant en aquests moments amb l'Associació de Veïns i les entitats del barri no? uh -huh. perquè segons el que tinc entesa en aquest moment s'ha fet una recollida uh -huh. de signatures sí per demanar a l'Ajuntament doncs, que posin condicions a aquests espais i, sí. i que es pugui doncs, tenir aquesta llicència, que és el que es demana. Eh? Sí, sí, nosaltres hem, posat, bueno, hem fet una campanya de recollida de signatures, com que et comentava, ja n'hem recollit. Més de 3.000. Mm. Aquestes signatures han arribat també a la síndica de Greuges, perquè la denúncia va venir a través de la síndica. I ara la síndica ens ha trucat diversos cops, interessada pel tema, i ara una mica doncs, està fent el seguiment. O sigui, ara eh, li mm. està demanant o li demanarà a l'Ajuntament que quan abans millor doncs, solucionin aquest aquest tema, no? Mm. I nosaltres aquestes signatures també les hem fet arribar a les seves del districte. Perquè sabem quines són les entitats que han restant recollint signatures i que aquesta tarda tindran l'audiència amb l'Ajuntament? Sí, bueno... Que recullen assignatures, jo la veritat és que, no ho sé, m'imagino que l'associació de veïns la igual estan fent una també mm. campanya. Bàsicament la gent les ha vingut a signar aquí al propi Espai, espai 30, no? Mm -hmm. I en quan a les entitats que es reuneixen aquesta tarda amb l'Ajuntament, són totes les entitats del barri que, que vulguin ser-hi, no? Ja mm -hmm. s'han fet vàries reunions d'aquestes, se'n va fer una, que se li va demanar doncs, a l'Ajuntament que donguessin, una resposta i la que ja vull una mica la que l'Ajuntament en teoria ha de donar resposta al que se li va plantejar doncs, ja, fa, ja fa dues o tres setmanes no? abans de, de festes no? uh -huh. però són les entitats una mica que, bueno, la comissió uh -huh. de festes les entitats també que tenen pròpiament la seu aquí dins mateix de l'Espai 30 uh -huh. l'associació de veïns una mica totes les entitats que segueixen la vida del barri no? d'acord doncs això, nosaltres estarem pendents a veure si aquesta tarda o demà ens arriba alguna informació a veure què, què és el que passa amb l'Espai 30. Esperem que se solucioni i que continuem podent fer doncs, les coses que feien fins ara. No? Aquest és el nostre desig d'aquest mm. 2015 doncs esperem que es faci realitat moltes gràcies doncs Xavier Baciana moltíssimes gràcies i a veure si en els propers dies podem tornar a parlar i una mica alleugerits no? amb tranquil·litat i sabent que, que aquest espai continua endavant esperem que així sigui d'acord, doncs moltes gràcies bon dia, bon dia. Molt bé, doncs el que acabem de fer ara mateix és parlar amb en Xavier Baciana, que, tal com a dèiem fa moment, és el responsable de l'espai 30 de la nau Ivanov. Bueno, doncs ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè el que volem fer tot seguit és parlar del centre cívic de Sant Andreu i és que eh, precisament el centre cívic el que està acollint aquests dies és una mostra una exposició de maquetes de diferents espais dels nostres barris. Ara, ara fem una petita pausa i tornem. Sí. tenen Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs recte final ja del nostre programa d'avui. Hem de dir-vos que precisament des d'ahir hi ha una exposició de maquetes del senyor Alberto Rubio al Centre Cultural Can Fabra. I per parlar-ne doncs, he contactat directament amb ell. Alberto Rubio, molt bons dies. Bons dies. Pues eh, cuéntenos, ¿qué es lo que tienen la, los vecinos y vecinas de aquí de Santandré la oportunidad de ver en el Centro Cultural Canfabra? Pues tengo allí unas maquetas de historia de aquí de, de San Andrés, de la almacía de San Andrés uh -huh. y edificio de San Andrés y de parte de también de aquí del Valle, uh -huh. de Gisadeba uh -huh. y de aquí del Buen Pastor. Tengo muchas maquetas. Que ya no existen los, los edificios esto Ni las magías uh -huh. Porque usted es escultor, ¿no? ¿Qué? Usted es <coughs> escultor Bueno, escultor, bueno Hago cosas así Pero eh, yo de, de escultor A ver, tener un oficio de escultor No tengo uh -huh. <coughs> Pero que hago esta cosa Bueno, pero que se dedica A dar a conocer como Cómo es el barrio De otra forma distinta De cómo podría hacerlo otra persona, ¿no? Sí, sí, eso sí Yo uh -huh. hago, ¿sabes? <coughs> ¿Ves? Lo que, lo que no existe ya, lo que ha existido en, en, aquí en la, en la parte de San Andrés, lo uh -huh. que es el distrito de San Andrés, tengo y... cosas de, de San Andrés, tengo también de NoWarry uh -huh. eh, y de San Martín y uh -huh. todos estos sitios. Yo está... veo una masía o una casa que me ha gustado el edificio, hago una foto y sobre la foto o hago las la casas estas, estas uh -huh. maquetas. O sea que podemos encontrar desde masías hasta la parroquia de Sant Andreu de Palomar también. Sí, sí, sí. Uh -huh. La parroquia de Sant Andrés y la del Buen Pastor uh -huh. y también de aquí del Valle de una, una eh, iglesia que hay en la carretera que va de Sabadell, a Cermená, uh -huh. que, que es una iglesia románica, no, no, románica no es, bueno, ahora uh -huh. no me acuerdo, ¿eh? ¿Y dónde dónde se encuentran estas esculturas? Las tengo aquí en una exposición que puse, ayer la inauguramos, una exposición uh -huh. aquí en el centro de, la biblioteca de Canfabra. Uh -huh. sí. ¿Y cuál es la, la escultura, la maqueta con la que usted se siente más orgulloso de, de haber trabajado? Pues en todas, ¿eh? uh -huh. pero hay algunas que me gustan más, tengo uh -huh. también algunas maquetas que es el, el Rocío, uh -huh. la iglesia de Rocío de Huerva, uh -huh. ¿eh? tengo parte de algunas algunas maquetas que son de la, la Alhambra de Granada, ¿eh? uh -huh. del Generalife, uh -huh. de aquí de, bueno, todo lo que me ha gustado y me gusta, por pues lo hago. Y la casa cuna de la Fabra y Coatz. También mm. tengo la, fabra, la, la casa cuna de, de Canfabra. Uh -huh. O sea que podemos decir que es usted un maestro en realizar pues estas obras. Sí, me, me gusta hacerlas. Uh -huh. sí. Más aparte, aquí en el buen puesto, los jueves, eh, tengo una señora que uh -huh. viene y la, le enseño hace cosas de estas. ¿Y qué le, qué le diría a los vecinos y vecinas de aquí, de nuestros barrios, para que se acerquen a ver esta esta exposición de maquetas? Pues me gustaría, y lo invito, que vayan a verlas, que les gustará mucho, porque uh -huh. son cosas que ya no existen en San Andrés. Uh -huh. eh, bueno, lo que es el distrito, uh -huh. y me gustaría que lo vieran. Hasta eh. el 31 de enero hay la posibilidad de verlas, ¿no? Sí, sí, de 5 a 9 de la noche. De acuerdo. Pues eso, invitamos a todos los vecinos y vecinas de aquí de nuestros barrios a que se acerquen al Centro Cultural Canfabra y que disfruten de estas maquetas que usted ha hecho. Pues muchas gracias, pues yo también me gustaría que me bajaran. Allí uh -huh. hubo mucha gente, uh -huh. mucha parte de la política también, uh -huh. tuve el resto de aquí de... De, de san andrés uh -huh. tuvo la, la antigua regidora uh -huh. la llama monmbro y estuvo ¿sí? también la presidenta del conce de aquí de san andrés la, y luego también tuvo también uh -huh. la antigua eh, también del nuevo barrio uh -huh. la, Carmes, la Carmen la Carmen de acuerdo y el próximo eh, alcalde que tengamos uh -huh. eh, muy bien Muy bien. ¿Tuvieron mucha gente? Pues eh, podemos estar orgullosos, ¿no? Pues sí, yo pues sí. De acuerdo. Pues Alberto Rubio, muchísimas gracias por atendernos hoy y esperemos pues esto que en los próximos días la gente se acerque al centro cultural Canfabra a ver esta exposición. Sí, tuvo aquí también Ebresi. Pues el ha sí. sí, sí. que hoy en día también uh -huh. y el el Liceo Consell de la Llenguà. De acuerdo, pues uh, muchas gracias, y nos, gracias y nos vemos en los próximos días a ver si podemos acercarnos hasta allí. Pues muy bien, me Molt gustaría bé. veros por allí. Muy bien, pues a muchas be. gracias. Adiós. Adiós, adiós, un adiós, adiós. adiós. Molt bé, doncs pràcticament ara mateix un minut el que falta per acabar el nostre programa d'avui. Anem a conèixer alguns apunts culturals que tenim per aquí a sobre de la nostra taula, Deu, ens diuen 30 segons, doncs a veure. A l'exposició, als agricultors recol·lectar, manipular, els realitza el centre cívic de Sant Andreu, avui. També dic que el centre cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Pepita, Teixidor i el seu món fins al 31 de gener. I que la Biblioteca de la Trinitat Vallès-José Barbero us ofereix una serrada sobre el llibre Arte. Doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa de d'avui. Dono les gràcies al Pau i a la Gemma Hermoso i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.